Nakon malo veće pauze krećem sa sljedećim podcastom, dakle sa sljedećom emisijom koja će biti posvećena odnosno koja će biti na neki način nastavak na blog post kojeg sam jučer objavio na svom blogu, a radi se o uvođenju odnosno o suživota Facebooka, Twittera i, i, i, i škole, školskog obrazovanja. E, me, ostao sam malo iznenađen sa komentarima, e, gdje sam u principu uvidio da i da situacija nije toliko loša na zona od znači da E, mnogi profesori, mnogi, mnogi nastavnici koji su aktivno uveli korištenje novih tehnologija, interneta u svoje škole, što ne mora biti u škole, što može biti i van škole, što za druženje, što za, za učenje, što za razvijanje raznih projekata. Pa, recimo tako, gospodin Šime Šulić je e, navel nekoliko svojih projekata što je svakako svih pohvala. Međutim takvih ljudi, takvih projekata je još uvijek premalo da bi se naše školstvo koliko toliko e, moglo smatrati da prati tehnologiju razvijanje tako dalje. Prije par godina nekulica na frendova, e, odnosno nekulica ljudi koji su ukinom se pričao, su još uvijek uče što ja turbo pa skalu, srednjoj školi, ampot tjedna i tako dalje. Dakle, to je jednostavno nešto što se skoro danas pa i ne koristi. Dakle, sve to, sve to bi trebalo prebogoditi, jednostavno informatiku u informatiku srednjoj školi bi trebalo prebogoditi i današnjim e, situacijama. Znači, nema smisla učiti programski jezik koji je na nekom, dajmo, reći na izdisaju, izumro, već jednostavno trebalo pratiti tecnologiju. Znači, e, pa da to bilo i aktivno poslovno korištenje Facebooka, Twittera, razno raznih 2.0 servisa, da li to bilo e, izrada Wikipedia članaka, korištenje Wikipedia u svom obrazovanju. E, generalno ideja koju je sam na neki način na onom postu je, iznio, a koja će sad možda malo detaljnije popušati objasniti, objasniti na nekim primjerima, je e, korištenje društvenih mreža e, za komunikaciju nastavnika i, i učenika, odnosno razrednika i učenika, profesora i učenika. Znači, to ne mora biti ograničeno, ne znam, na osnovnu školu, to može biti srednja škola, to na kraju kraja, može biti fakultet, gdje vjerujem da se na taj način koriste. Još prije desetak godina je, sam šabio student, je bilo e-mail komunikacija sa profesorima, tako da, vjerujem da se to, u toj akademskoj zajednici taj dio već razvio na neki normalni. Dakle, Facebook i Twitter, kao Sustav komunikacija u osnovnom srednjih školama e, mogao bi se primjenjivati na sljedeći način. Ajmo uzeti primjer profesora, kako se mi tamo nalazi, nekog profesora određenog jezika, što stručno što osnovnog jezika. Ajmo recimo, tamo sam se držao recimo stranog jezika. Znači, te profesor jednostavno može putem, kako je imao, e, jedan, jedan komentar od Kormana. Znači, gdje je on spremljena profesorica geografije Suzano Parašilović znači, koja redovito je redovito svoje učenike e, na zadoči moguća usmjena ispitivanja podsjeća putem Facebooka. Znači ona ima svoju Facebook fan stranicu, podnosno Facebook grupu, gdje je ona recimo komunicira sa svojim učenicima. Znači e, će na, na rečenicu pročitati, no ono što me oduševljava jesu kvizovi koje je redovito nedeljama na večer organizira putem svojih Facebook, svojih Facebook statusa. Svaki 10 minuta jedno pitanje iz vezanog gradiva, a učenici putem komentara daje, daju odpada. Cijeli razlik sudjeluju kvizu jer je velika vjerojatnost da će se slična pitanja pojaviti na ispitu. Čak i ja čitam te kvizu i usvježavam stanje. Dakle, jedno, jedno aktivno i korisno korištenje Facebook grupe, za razliku od mnogih grupa kako sam je na postu koje jednostavno nemaju smisla Uh, grupa koja je jednostavno tu čisto da se ubija vrijeme, čisto da se ide prema nekakom konzumerskom, nekvalitetnom načinu živenja, znači jednostavno nazvimo to spam, smeće Facebooka, ajno čak takveće. Dakle, uh, Facebook grup je dakle ko što, što je on taj korban nabijel, znači vrlo kvalitetno mogu biti i na neki način i podsjetnik kućnici znači mora moraju pisati da možda se približava neki kontrolnik kao što je napisao Korman ovog komentara znači, gdje profesorica daje neka slična pitanja, pa čisto da učenici mogu na neki način uvidjeti u novi gradivu, vidjeti u znači, smiru da uče itd takako nije, nije sad tu cilj da se daju ispitna pitanja pa da učenici onda na neki način putem prevare uče, a to, to je sad sve o, o profesoru o, o zakonskim regulativama, kako oni smiju, oni ne smiju pomagati učenicima van same nastave, van škole. E, Twitter isto takav može biti jedno u dobro sredstvo komunicirano sa učenicima, najme uzim primjer da, da, da profesor otvoji svoj, svoj twitter account. znači te twitter account on se može na neki način zaključati, tako. ne može se nitko uh, preplatiti, ne, biže, ne, ne, morže, ne može ga nitko praciti tako nije odobren od strane profesora. Na profesor može napraviti svoj twitter account, koji je privatni koji će podijeliti svom učenicima, te će im dati to znanja, znači da će na timeline, no nije što vidjeti, sve novitete, znači eventualno isto tako neke zadatke. nekakva internet mjesta, internet stranice koje da koriste za učenje. Znači jedan učeniti know-how koji mogu učenici koristiti za pomoć pri učenju. Drugim rećima može, može se dogovoriti nekakav online sastanak, online e, sat razrednje gdje će profesori dan, put, dva, put, jedno sjediti s kompjuterom za računalom gdje će se nakon daj greva, e, razgovariti s učenicima, odrešavanje nekog problema znači van školske nastave recimo pošto što nas je škola sve to većina većina učenja se zasniva na učenju do to su neki ti osnovni zadaci osnovni primjeri kako bi se Twitteri kako bi se Facebook moglo koristiti kao pomoć pri učenju znači to nije striktno vezano uz obavezno školsko obrazovanje, znači to mogu biti nekakve vanškolske grupe, vanškolske aktivnosti, nekakve, kako su so neko zvali večernje škole, znači za to školovanje itd., to za, za kompletno obrazovanje. E, nažalost Twitter i Facebook se, više Facebook nego Twitter, Facebook se više koristi u nekakve zabavne svrhe, znači on gubi on neštih, da to može biti edukativno profesionalna mreža gdje jednostavno neki pojednici mogu i poslovati, ima nekih koji ga i poslovno iskoristavaju, no gledajući globalno, većina Facebook grupa je na nekakvom nezanimljivom nivou, znači ono, razno razne igrice, razno razni poklončići, razno razne one dječje, igrarije koje evo ga, svakom ozbiljnijem koristniku kao što sam ja recimo, i meni slični i čak ne slični meni jednostavno doslovno idu na živce, tako da, nekakav raskorak, pa nekakav preobržaj bi definitivno trebao biti. E, Ose ti Facebook grupa, Facebook profila koje mogu koristiti, znači za komunikaciju mogu se razgraditi razno razne aplikacije. Znači to je opet neka nova sfera poslovanja, nekih programera, recimo, gdje se rade e, aplikacije tipa učilice ili pomoć pri učenju, znači to su za sasve samostalne aplikacije, ali je nešto neki će učiniti se i skinati tu aplikaciju, aktivirati tu aplikaciju koja će im omogućiti pri učenju, znači, da to bilo učenje geografije, odnosno zemljepisat, pa ne znam. učenje hevatskog jezika, stranih jezika, ne glavno. S obzirom na mogućnosti Facebooka, izrada takve aplikacije je vjerojatno vrlo lagana, osim neam iskustva o tome ali ima neke takve stvari, nije problem se napraviti. Znači, to sve, znači, kad bi se išlo realizirati, vjerojatno bi, bi pokazalo interese samo ministarstvo, školstva i obrazovanje, znači nadležnih organi, kako se to popularno veli, koji bi eventualno mogli i poduprti neke te projekte jer jednostavno mislim da je vrijeme da, da se priključimo toj manjini profesora koji su uvidjeli prednosti interneta, uvidjeli globalnu, prednosti globalne komunikacije. Da se jednostavno maknemo s te neke mrtve točke. To učenje znači bude djeci zanimljivo. Drugim rječima, sjeća se svoj školskih dana kada smo kada ono ima zanimljivih tema koje bi učio, što zemljopisa, što povijesti, što biologije. Meni je biologija osnovno bila zanimljiva do trenutka dok nismo išli u školu. Nači predavanja, način učenja mi je huzeo volju zbog toga je bilo premalo eksperimentiranje, premalo ukazivanja, ono, da ne velim, rezanja žabi, kako se to znalo nekad raditi, neki tako. Znači sve je bilo bila nekakva teorijska nastava, uđbenik ovakav uđbenik odnaka, piši ovo, piši ono, e, pisanje diktata profesorice, nastavnice itd. Da nejednostavno izgubi se volju. Vjerojatno je tako, ali kako bi se tu klincima djeci kroz nekakav zabavan način demonstriralo, pokazivalo, učenje zbrajanja može biti šturo, može biti jednostavno kako je, može biti komplicirano, znači ono kako, kako je ideja mojeg samog podcast imam različiti tipovani ljudi, neki su vizualni, neki su auditivni, neki voje čitati, možda učenicima na neki vizualni način demonstrirati kako učiti, da li putem online igrice, ali putem facebook profila itd. itd. itd. Znači, Mogućnosti su velike, afiniteti su još veći, samo jednostavno treba imati neku licinu, profesora neku licinu, neku kritičnu masu koji bi se to na taj način pokrenula, da se, ne da se mijenja neki školski sustav ili sustav obrazovanja, daleko od toga, jednostavno da se počne koristiti i te moderne tehnologije, da se počne koristiti internet, isto kako se koristi u svakodnevnom poslovanju, u osobnom životu, znači privatnom životu, u zalobnom dijelu života, komunikacije, da se jednostavno počne koristiti i u školstvu i u, i u obrazovanju. Konkretno, mnogi stvari koje se danas nalaze u, u Uđbenicima nalaze se i na Wikipediji, tako da referiranje na Wikipediju je stvarno jedna stvar koja bi se definitivno trebala primjenjivati u, u školama glede učenja. Uglavnom, pokrenuo sam tu seriju, taj prvi blog post, Vezano s to e, dobiju se već nekoliko predloga da bi bilo zgodno nastaviti u tom smjeru, odnosno da se isto tako malo proširita ta tema uvođenja ne samo društvenih mreže, nego možda i kompletna internet tehnologija, znači u škole, vjerojatno će biti i ostoći možda još jedan podcast sa, sa nekakvim intervjivom, već imamo nekoliko ljudi koji koriste to, pa samo da nastave u tom smjeru. Za kraj bih samo najavio jednu emisiju o podcastingu, naime, ekipa Hrvatska je e, napravila jednu malu reportažu, zamisim jednu standardnu reportažicu o podcastingu uh gest pričali u samo idee podcasting, a ja, malo smo pričali moim podcastecima dakle emisija će vjerojatno biti ili ove ili sljedeći srede u 16 sati na drugom programu, nadam se da će vas što veći broj gledati ideja je da se malo proširi taj podcasting da se napravi nekako zajednica ekipa, odnosno da ne bude nas solo nekolicina podcaster u Hrvatskoj, čisto da se to stavi na jedan malo veći nivo korištenja pokušam na neki način i profesionalizirati ekipa je snimila, vidjet ćemo kako će to izgledati, ja isto još nisam vidio vjerojatno će biti ove srede ili se. Jedem, tako da evo, pozivamo vas da bacite oko i slušamo se dalje.